Capítulo 7 A pedra solidamente assentada Portanto, assim diz o Senhor Deus Eis que eu assentei em Sião uma pedra Pedra já aprovada Pedra preciosa Angular Solidamente assentada Aquele que crê não foge Isaías capítulo 28 versículo 16 Aquele que crê não Não foge. Uma pessoa que foge ou que age precipitadamente é uma pessoa instável, porque suas atitudes não estão bem fundamentadas. Ela é facilmente abalada e influenciada pelas tempestades ou perseguições e provações. Vejamos, por exemplo, o que aconteceu com Simão Pedro. Jesus havia entrado na região de Cesaré de Filipe e perguntou a seus discípulos Quem diz o povo ser o filho do homem? Mateus capítulo 16, versículo 13 Diversos discípulos compartilharam com entusiasmo a opinião das multidões acerca de quem era Jesus. Jesus esperou até que terminassem depois olhou para eles e perguntou-lhes diretamente Mas vós... Quem dizeis que eu sou? Versículo 15 Tenho certeza de que a maioria dos discípulos ficou com a expressão confusa e temerosa enquanto refletiam, com a boca meio aberta e sem fala. De repente, os homens que foram tão ávidos para falar, expressando sua opinião, se calaram. Talvez eles nunca tivessem feito aquela pergunta a si mesmo. Seja qual for o caso, eles agora percebiam que não tinham resposta. Jesus fez o que sabia fazer tão bem. Ele detectou o coração deles através de uma pergunta. Ele levou-os ao entendimento real do que eles sabiam e do que não sabiam. Eles estavam se alimentando das especulações de outros, em vez de definirem em seus próprios corações quem Jesus realmente era. Eles não haviam confrontado a si mesmo. Simão, cujo nome foi mudado para Pedro por Jesus, foi o único dos discípulos capaz de responder. Ele disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Jesus então lhe respondeu dizendo, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 17. Jesus estava explicando a Simão Pedro a fonte desta revelação. Simão não havia recebido esse conhecimento por ouvir a opinião dos outros ou pelo que lhe havia sido ensinado, mas Deus o havia revelado a ele. Simão Pedro tinha muita fome pelas coisas de Deus. Era ele quem fazia a maioria das perguntas. Foi ele que andou sobre as águas enquanto os outros 11 observavam. Ele era um homem que não se contentava com a opinião dos outros. Ele queria ouvir diretamente da boca de Deus. Este conhecimento revelado de Jesus não veio por meio dos seus sentidos, mas foi um dom, iluminado em seu coração em respeito em resposta à sua fome. Muitos haviam visto e testemunhado o que Simão Pedro viu e testemunhou, mas seus corações não tinham tanta fome de conhecer a vontade de Deus quanto o de Pedro. Em 1 João 2, versículo 27, diz A unção que dele recebestes permanece em vós, e não tem desnecessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, como também ela vos ensinou. Essa unção estava ensinando a Simão Pedro. Ele ouviu que todos os outros tinham a dizer. E depois olhou para dentro de si Para ver o que Deus lhe havia revelado Quando você recebe conhecimento revelado de Deus Ninguém pode lhe influenciar Quando Deus revela algo a você Não importa o que o mundo inteiro diga Ninguém pode mudar o seu coração Então Jesus disse a Simão Pedro e ao resto dos discípulos Sobre esta pedra de conhecimento revelado por Deus Edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16 versículo 18 Assim vemos claramente que existe uma pedra solidamente assentada na palavra de Deus revelada. Neste caso foi a compreensão de Pedro de que Jesus era o Filho de Deus. A palavra iluminada Com frequência digo às congregações e às pessoas quando estou pregando que ouçam a voz de Deus dentro da minha voz. Frequentemente estamos tão ocupados fazendo anotações que só registramos aquilo que é dito. Isso produz um conhecimento mental das Escrituras e da sua interpretação. Repito, um conhecimento mental. Quando possuímos apenas conhecimento mental, duas coisas podem acontecer. Primeiro, nos tornamos facilmente suscetíveis ao exagero ou ao emocionalismo, ou, segundo, ficamos presos ao nosso intelecto. Mas este não é o firme fundamento sobre o qual Jesus edifica a sua igreja. Ele disse que ela seria edificada sobre a palavra revelada e não apenas sobre versículos decorados. Quando ouvimos ministros ungidos pregarem, ou quando lemos um livro, devemos procurar as palavras ou frases que explodem em nosso espírito. Esta é a palavra de que Deus está revelando a nós. Ela transmite luz e entendimento espiritual. Como disse o salmista, a revelação da tua palavra esclarece e dá entendimento ao simples. Salmo 119, versículo 130. É a sua palavra em nossos corações e não em nossas mentes que ilumina e esclarece. Geralmente, um ministro pode estar falando de um assunto, mas Deus pode estar iluminando algo inteiramente diferente em seu coração. Por outro lado, Deus pode ungir exatamente as palavras daquele ministro e elas explodirem dentro de você. De uma forma ou de outra, ela é a palavra de Deus revelada a nós. É isso que nos transforma de simples, vazios de entendimento, a maduros, cheios de entendimento. Esta palavra iluminada em nossos corações é a pedra sobre a qual Jesus disse que a sua igreja seria edificada. Jesus comparou a palavra de Deus revelada a uma pedra. A pedra fala de estabilidade e força. Lembramos da parábola das duas casas, uma construída sobre a rocha... E a outra sobre a areia. Quando as adversidades como perseguição, tribulação e aflição vierem contra as duas casas, a casa construída sobre a areia foi destruída. Enquanto a casa construída sobre a rocha permaneceu de pé. Algumas coisas que precisamos ouvir de Deus não podem ser encontradas na Bíblia. Por exemplo, com quem devemos nos casar? Onde devemos trabalhar? Em que igreja devemos congregar? E a lista continua. Precisamos ter a palavra de Deus revelada para essas decisões também. Sim, sem elas nossas decisões estarão fundamentadas em terreno instável. O que Deus revela pelo seu espírito não pode ser tirado de nós. Esse deve ser o fundamento de tudo que fazemos. Sem ele ficaremos facilmente escandalizados pelas provações e tribulações que nos pegam de surpresa Lembrem-se novamente do que Jesus disse sobre a palavra ser ouvida e recebida com entusiasmo Mas sem criar raízes em nosso coração Ela foi recebida com alegria na mente e nas emoções São as pessoas que ao ouvirem a palavra logo a recebem com alegria Entretanto, visto que não tem raízes em si mesmos, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Marcos capítulo 4, versículos 16 e 17. Podemos facilmente trocar as palavras raízes por fundamentos, pois ambas indicam o estabilizador e a fonte de força de uma planta ou estrutura. Uma pessoa que não está estabilizada ou fundamentada na palavra de Deus revelada é um candidato em potencial a se deixar levar pela tempestade da ofensa. Quantas pessoas são exatamente como os discípulos que Jesus confrontou? Elas vivem do que ouviram outras pessoas pregarem ou dizerem. As opiniões ou declarações dos outros são tomadas como verdadeiras sem buscarem o conselho ou o testemunho do Espírito. Só podemos viver e proclamar o que não é revelado por Deus. É sobre isso que Jesus edifica a sua igreja. Certa vez, tive uma secretária solteira que estava namorando um jovem que também trabalhava para a igreja. Eles estavam se tornando mais próximos a cada dia. Todos podiam ver que aquele relacionamento ia terminar em casamento. Eles já estavam discutindo o assunto seriamente. Em uma noite de sábado, o pastor presidente o chamou e disse Assim diz o senhor, vocês dois vão se casar Na manhã seguinte, minha secretária entrou no escritório andando nas nuvens Ela estava muito entusiasmada Ela me perguntou se eu faria cerimônia de casamento deles E eu disse que ficaria muito honrada em fazer Marquei uma data para reunir-me com eles para aconselhamento Mas eu estava inquieto Quando eles entraram em meu escritório, meu espírito se perturbou Olhei para minha secretária e perguntei se ela sabia se aquele jovem era a pessoa que Deus havia escolhido para ela. Ela respondeu com um sim entusiasmado definitivo. Então olhei para ele e perguntei, você acredita que é a vontade de Deus que você se case com esta moça? Ele olhou para mim com a boca entreaberta por um instante, depois abaixou a cabeça e sacudiu-a como se dissesse, não, não estou seguro olhei para ambos e depois de seu jovem não vou casar vocês não me importa quem profetizou sobre a vida de vocês nem o que foi dito não me importa quantas pessoas possam ter dito vocês formam um lindo casal se Deus não revelou isto em seu coração não faça de sentido prosseguir com este casamento Se você se casar sem que Deus tenha revelado que esta é sua perfeita vontade, prosseguir. Quando as tempestades vierem e elas virão, você terá dúvidas. E se eu tivesse me casado com outra garota? Será que teria os mesmos problemas? Eu deveria ter tido certeza de que era a vontade de Deus. Sinto-me preso em uma armadilha. Então, seu coração ficará esgotado e você não conseguirá lutar contra as adversidades que atacarão seu casamento. Você será um homem indeciso e estava em todos os seus caminhos. Eu me despedi deles e disse que não havia motivo para nos reunirmos novamente. Ele ficou aliviado. Ela ficou muito desapontada. Durante a semana seguinte, as coisas ficaram muito desconfortáveis em nosso escritório. Mas eu sabia que havia falado a verdade. Aquele foi um tempo de teste para ela. Se Deus tivesse realmente dito a ela que aquele homem era seu marido... Ela teria de confiar que o Senhor revelaria isso a ele, sem se ofender comigo nem com Deus. Eu disse a ela para dar um tempo a ele para permitir que ele tivesse espaço para ouvir de Deus. Ela obedeceu. Três semanas se passaram e eles pediram outra reunião. Imediatamente tive um sentimento de alegria. Dessa vez, quando eles entraram no escritório... Ele olhou para mim com brilho nos olhos e disse, sei sem sombra de dúvida que esta é a mulher que Deus me deu para casar. Eles se casaram sete meses depois. Quando você sabe que Deus o colocou em um relacionamento ou em uma igreja, o inimigo terá muito mais dificuldade de tirar lo desse lugar. Você está fundamentado na palavra de Deus revelada e superará os conflitos mesmo que pareça impossível. Não há outra opção. Os cinco primeiros anos de casamento foram difíceis para minha esposa e eu. Havíamos ferido tanto um ao outro que parecia impossível salvar o relacionamento amoroso que tínhamos antes. Só uma coisa nos manteve junto. Nós dois sabíamos que Deus havia ordenado o nosso casamento. Portanto, não fizemos o divórcio uma opção. A nossa única opção era crer que Ele nos curaria e nos transformaria. Ambos nos comprometemos com este processo, independentemente do quanto ele fosse doloroso. Quando eu pensava em desistir, eu me lembrava das promessas que Deus havia me dado com relação ao nosso casamento. Eu não estava pronto para anular o que Deus havia projetado e decretado para a nossa união. Uma das promessas era a de que minha esposa e eu ministraríamos juntos. Na época em que ele fez essa promessa, pensei, Posso ver isso facilmente. A sua mão está sobre nós dois para o ministério. Contudo, em meio às nossas tempestades matrimoniais não conseguia mais ver a promessa claramente, mas me recusava a desistir dela. A esperança natural havia terminado por causa das lutas e do orgulho que havia entrado em nosso casamento. Mas ainda havia uma semente sobrenatural de vida em meu coração. Essa promessa funcionava como uma âncora, um fundamento no momento em que eu precisava. Como os vimos mais tarde, Deus não apenas curou o nosso relacionamento, como também o tornou mais forte do que antes. Crescemos com os conflitos, perdoando um ao outro e aprendendo com eles. Agora ministramos juntos. Considero minha esposa não apenas a minha amada e melhor amiga, mas também a ministra em quem coloco a máxima confiança. Confio mais nela do que em qualquer outra pessoa. Depois de superar esses árduos cinco primeiros anos, entendi que Deus via fraquezas em nossas vidas. E o nosso relacionamento as trouxe à luz." Eu estava impressionada com a sabedoria que nos uniu como homem e mulher. Antes de conhecer Lisa, eu orava insistentemente pela mulher com quem me casaria um dia. Essa escolha era a segunda decisão mais importante de minha vida. A primeira era obedecer ao Evangelho. Por ter orado e esperado a escolha de Deus para mim nessa área, achei que não teria os problemas que os outros tinham no casamento. Ah, como eu estava errado? Deus escolheu uma esposa para mim, que era o desejo do meu coração. Mas ela também expôs a imaturidade egoísta que estava escondida em meu interior. E havia mais. Fugir do conflito optando pelo divórcio ocupando a só teria enterrado a minha imaturidade sobre outra falsa camada de proteção chamada de ofensa. Conhecer a palavra de Deus para o casamento me impediu de partir. Neste ponto, gostaria de me desviar um pouco do tema principal do capítulo para tratar de outro assunto. Alguns de vocês podem estar pensando, mas eu não era salvo quando me casei. A vocês Deus diz: Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido; e que o marido não se aparte de sua mulher. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 10 a 11 e 24. Que esta palavra sobre a aliança do casamento seja firmada em seu coração, de tal forma que você não seja abalado da sua firmeza pela armadilha da ofensa. Depois, busca o Senhor para receber a sua palavra revelada para o seu casamento. Alguns de vocês podem não ter se casado dentro da vontade de Deus, mesmo sendo crentes. Para entrarem na bênção de Deus para o seu casamento, vocês precisam se arrepender por não terem buscado o seu conselho antes de se casarem, e ele os perdoará. Firme o seu coração no fato de que um erro não justifica outro. Quebrar uma aliança por causa da ofensa não é a solução. Então busquem ao Senhor para receber a sua palavra para o seu casamento. A rocha firme A palavra de Deus revelada é a rocha firme sobre a qual devemos construir nossas vidas e ministérios. Diversas pessoas me contaram sobre as várias igrejas ou equipes ministeriais de que participaram em um curto período. Meu coração sofre ao ver como elas são impelidas pelas dificuldades e não pela direção de Deus. Elas exaltam o fato de como as coisas vão mal ou de como elas e outras pessoas foram maltratadas. Elas se sentem injustificadas, mas decisões que tomaram mas esse raciocínio é apenas mais uma camada de engano que as impede de ver a ofensa e as suas próprias falhas de caráter. Elas descrevem a relação atual com os ministérios ou as igrejas de que fazem parte como temporária, ou é aqui que Deus me quer por enquanto. Cheguei a ouvir um homem dizer, estou emprestado para esta igreja. Fazem tais declarações para que se as coisas ficarem difíceis, possam ter uma rota de fuga. Elas não têm fundamentos sobre os quais se firmarem novos lugares para onde vão. As tempestades podem facilmente impeli-las até um novo porto. Para onde poderíamos ir? Voltando ao exemplo onde Jesus pergunta a seus discípulos quem eles dizem ser ele, vemos a estabilidade que surge quando sabemos a vontade revelada de Deus. Veja Simão Pedro. Depois que Simão disse o que o pai revelou o seu coração, Jesus diz: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, verso 18. Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, isso é significativo porque o nome Simão significa ouvir, o nome Pedro da palavra grega Petro significa uma pedra, uma casa construída de pedra sobre o fundamento sólido de uma rocha, suportarás as tempestades que se levantem contra ela. A palavra pedra neste versículo vem da palavra grega Petra, que significa uma grande pedra. Jesus estava dizendo a Simão Pedro que agora ele era feito da substância na qual a casa seria fundada. Mais tarde, Pedro escreveu em 1 Pedro Capítulo 2, no verso 5, "...também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Uma pedra é um pedaço pequeno de rocha grande." Força, estabilidade e poder estão na rocha da palavra de Deus revelada e há frutos na vida da pessoa que a recebe. Essa pessoa se torna forte na força daquele que é a palavra viva de Deus, Jesus Cristo como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 3, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ao buscarmos aquele que é a palavra viva de Deus, ele será revelado e seremos estabelecidos. Em João 5, vemos que durante os últimos dias da jornada de Jesus na terra, a vida se tornou mais difícil para sua equipe ministerial. Os líderes religiosos e os judeus estavam perseguindo Jesus, procurando matá-lo. Quando as coisas começaram a melhorar e as pessoas queriam levá-los à força para torná-lo rei, ele se recusou e se afastou. Ver João capítulo 6, versículo 15 Por que ele fez isso? Seus discípulos se perguntavam. Esta era a oportunidade dele e a nossa. Eles estavam ficando perturbados. As tempestades estavam soprando com força. Deixamos nossas famílias e empregos para seguir este homem. Temos muita coisa em jogo. Acreditamos que ele é aquele que havia de vir. Afinal João Batista declarou isso. E ouvimos Simão Pedro dizer isso em Cesaréia de Filipe. Esses são dois testemunhos. Mas por que ele continua a irritar os líderes atuais? Por que ele está cavando o seu próprio túmulo? Por que ele faz declarações do tipo, ó oh, geração infiel e perversa, por quanto tempo ainda vos suportarei? A nós, seus discípulos. A ofensa e o escândalo estavam começando a encher o coração daqueles homens que haviam deixado tudo para seguir Jesus. Então as coisas chegaram ao ponto máximo. Jesus pregou algo para eles que soou como uma pura heresia. Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. João capítulo 6, versículo 53. O que ele está pregando agora? Ele se perguntaram. Agora ele foi longe demais. Não apenas isso, mas ele também disse essas coisas diante dos líderes da sinagoga de Cafarnaum. Para aqueles discípulos, aquilo foi a gota d'água. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvindo tais palavras, disseram, Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? João capítulo 6, versículo 60. Observe a resposta de Jesus. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? João capítulo 6, versículo 61. Esses eram os próprios discípulos de Jesus. Ele não retira a verdade, mas em vez disso, confronta aqueles homens. Ele sabe que alguns estavam vivendo sobre um fundamento defeituoso. Ele expõe esse fundamento e lhes dá a oportunidade de verem o seu próprio coração. Mas eles não eram como Simão Pedro ou como os outros discípulos que tinham fome pela verdade. Veja as reações deles. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. João capítulo 6, versículo 66. Observe que não foram poucos, foram muitos. Alguns, sem dúvida, eram os mesmos que foram tão rápidos em dizer antes em Cesaré de Filipe. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mateus capítulo 16, verso 14. Eles não estavam fundamentados na palavra de Deus revelada. O escândalo cresceu a ponto deles fazerem o que muitos fazem hoje, fugir. Eles acharam que haviam sido enganados e maltratados, mas isso não era verdade. Mas isso não era verdade. Eles não enxergaram a verdade porque seus olhos estavam focados nos seus próprios desejos egoístas. Agora vejamos o que acontece com Simão Pedro quando Jesus confronta os doze. Então perguntou Jesus aos doze, Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondei-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. João, capítulo 6, versículos 66, 67 a 69. Jesus não implorou àqueles homens, por favor, não vão embora, acabo de perder muitos da minha equipe. Como eu poderia ir em frente sem vocês? Não. Eles confrontou vocês também querem partir? Observe como Simão Pedro responde, embora ele estivesse lutando com a oportunidade de se escandalizar tanto quanto os outros. Senhor, a quem iremos? O que ele ouviu deve tê-lo confundido, mas havia um conhecimento nele que os outros não possuíam. Em Cesaréia de Filipe, Pedro teve uma revelação de quem Jesus realmente era, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Agora, no auge da sua aprovação, ele falou aquilo que estava arraigado em seu coração. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Estas são as mesmas palavras que ele disse em Cesareia de Filipe, ele era uma pedra firmada na rocha firme da palavra viva de Deus, ele não partiria escandalizando Reação sob pressão, geralmente digo que as provas e testes localizam uma pessoa, em outras palavras eles determinam onde você se encontra espiritualmente Eles revelam a verdadeira condição do seu coração. A forma como você reage sob pressão é a forma como o seu verdadeiro eu reage. Você pode ter uma casa construída sobre areia de cinco andares, alta e bela, artisticamente decorada com material mais elaborado. Enquanto o sol estiver brilhando, ela se assemelha a um baluarte de força e beleza. Ao lado dessa casa, você pode ter uma casa simples de um andar. Ela é quase imperceptível e possivelmente sem atrativo se comparada ao belo prédio ao lado. Mas ela é construída sobre algo que não se pode ver. Uma rocha. Enquanto as tempestades não vierem, a casa de cinco andares parece muito melhor. Mas quando ela enfrenta uma tempestade forte, desaba e fica arruinada. Ela pode sobreviver a algumas tempestades menores, mas não a um furacão. A estrutura simples de um andar sobrevive. Quanto maior a casa, mais grave e digna de nota é a sua queda. Algumas pessoas na igreja são como os discípulos que foram tão rápidos em falar em Cesareia de Filipe, mas apenas para terem o seu coração exposto depois. Eles podem ser comparados a cristão de cinco andares, a imagem da força, da estabilidade e da beleza. Podem suportar algumas tempestades menores e até de tamanho médio. Mas quando uma poderosa tempestade sopra, eles são abalados. Certifique-se de edificar a sua vida na palavra revelada de Deus e não no que os outros dizem. Continue buscando o Senhor e ouvindo o seu coração. Não diga ou faça coisas só porque todas as outras pessoas estão fazendo. Busque a Deus e firme-se naquilo que for iluminado em seu coração Quando o inimigo abala é para destruir, mas Deus tem um propósito diferente Gostaria de agradecer a Deus pela mensagem de A Isca de Satanás Tenho jejuado e orado por uma reviravolta em minha vida O Senhor conduziu-me a esta mensagem e ela mudou radicalmente a minha vida Esta é uma obra necessária para todos os que estão em posição de liderança. CP Nova Zelândia